قرآن محترم عوردن کو مولانا کاری شپی اللہ سے درس قرآن دا چار نمبر کیسٹ چه بمقام تو تالای بینک سر جمعات کے پا بیس ہو ایک کیس چین دوہ دار گیار کی شویر ہے دیده ملاوی دو پتیات ساتای اشاوا تی تویده سنت کیسٹ اینڈسیوڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نزده مین چوک جنگیران اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تفسیر کرنی روح نے دیکھلو تو تیاں په ججور کې دا چا شکینو ملاتم زر ہیں چې دا پیغمبر علیہ السلام ویلي پد تفاسیر او په احادیث بل احیاءون بلکې هغه ځوان دي په ځوان د بارزخ اخرات ولکنه تشعرون لکن د پاره دف توهم راضی چې ځوان دي شونه جندو بنه هم پوي وکنن الله وي دف نه دنیا د جوان نه د اخرت طاقي استاد اخو غون از ترګي استاد معصا او زوق نه ਕਰਨي کوي فصرف د عقيده او ساته چې جوان دې د خدای ویله روحي جوان دې په دې کې وي ها ولا نبلو ولكم خامخه از ميخ پكمن پتا شو 15 شيونه ذکر کوي بشاي ان پس شيم ان القو في دياري والجوع د لوقي ونقص من, من الاموال اپكملو نمالو والانفس تنظروا والثمرات علیک هی مغلہ پوجا وړپکار دی دا امتیان به پتان ناراضی دا دین لږه تندې وته راځي خود دین د فارقا ااو کنه مغلہ وړپکار دی پوجای منګه څه کو دا نافذ کې کار سره نافذ کوي من ورته تیاری ها مغلہ وړپکار دی دا څه خبره و نو باخيخه مسلمان له دا قران ورزی و باشیر صعبیرین زیر ورکه صبرنا کتا اللذین اقل کتا اذا اصوابتهم کلچه ورسی گی دیتا مصیبتون سا تکلیف قالو ویدئی انا یقنا من للا دا خدایو و انا یقنا من الیهی خلیتا راجعون گرزیدو لکیو لماستا ناپوی قل کو صرف دا مرک سر رات تالا لیوه سیده مری خبر واوری ندهو انا لله و انا الیه راجعون واس غیر دی او دارنگی لگا تندرالا فصل تباشنو دعوه انا لله و انا اکا منی خبر دیواری اموه انا لله عام مصیبت تا پارا دیخوا فدی خبر پوئی گئی او یوازی دا نه دی الله چی صبر کینو دا دی مرتبی اولائی دغ خلق علیهم پا دی صلوات المهربانای دی مر ربیهم دا طرف دا رب دا دینا رحمت تی دی. و اولائی کدغ خلق هم المهتدون دای پا هدایت تی نه اعتراض نه هم ویه صفا او مروع حجیانو لیده لیده داده بیتولانا کم طرف تا پراتی مشرق تا او ناسی داسی صفا او قدر داده مروع قدر داده بیتولان داده جمعت نه بس بارده انا پا یو بانی اصافو صفا بانی اپا بل بود پا مروع بانی نائلوان نو مشرکین وبچ سای کوله سایس ته وایده به د صوفا ما وا په مینس کې تلل را تلل ځالا نو دای باغې لا سوالو اخ کولا وب نو صحابه کرامو وب نخكله دای دا اعتراض دا چې من د بوتان نه منیکایو په خپلتی په دې ځای کې ګرځي راګرسي نو قران کریم وای دا هو تازو سړی دلته بوتی خره دا هو زماده نه دا دین نه خېري نو دلته زماده دین او توحید کېږي نا اعتراضې کا منګ مې من نه کای مولا بل تمثلي کې په خپلې پیعملي کې نه دې دلته زه حج کارونه کوي الله ولاهو تاج ماته بوترا وړلې اندا باندې د لوابا سمخه ان الصفاء يقن الصفادر والمروة مرواعد راه مين شاعر الا د نخد د دین د الله ندي شاعر جمع د شعيري دا او شعيره ستوي وي د ساري په پی جنډې شي چې نه ته په پويګي لا مسلمان چې ګیره پریходу یې سما دا سنت متوافق مسلمان دی چې حج کوي دا مسلمان دی صفه مروه کوي نو دا مسلمان دی الګه باندې دا مسلمان دی اقامت کوي دا مسلمان دی جمعہ ترازی عبادت دا مسلمان دی قران تلاوت کوي دا مسلمان دی قران زکۍ کوي دا مسلمان دی شاعرسته و چې سره پی پی جني اسی کان وې وانو په بنگله نو مسلمانونو باندې چوللې بلکه مسلمانون بانگلیه چوله تور بانگلیه با دا ناجوڑی تسی زده وی دا تاگنج بخش پای الگ دا, دا, دا پا. <متحدث> <متحدث> لاور تا چلرشن دا بانگری با هل تا موینه دا سلا چه تپوزو که دا سلا لازه دا دلان ده <متحدث> <متحدث> علیکه تالا اول دا اگه نم نداری دی سید علی حجویری خسانه نور که انا دا د قرغشتو اندوانا سیکانون بانگلیه چای نا ناری نکتاولیه نا چای آلی ری دا لی مسلمان با خیستا گیرا مسلمان با موز تا حاضریگی حج تا و حاضریگی زکاة پا ورکای پا دیبانی با دیتی جندیشی دیتا شعی روئی تا چه پل پاٹی پی جنیسو چاس رای دا چا برگ بوگا از چاسی ویده پتلگی ویده داده داده از چاشنائی لی مسلمان با پا دی جندی پی جندیشی چی خیستا گیرا موز تلاوت دا دین خبرې حج عمرې. تلاوتنا سكاتنا وركل دا زما د دین ځای دی و تا په بوټو تروړل لري او چې زور کللی نجومات کیوم بیا ټنګ ټکوري نو ا چې زور راشي نو بیا د جمعه تراشی دا شي زونه کنه یا به פסالین ملکوم نکړي نو زور بغوالي ښا اسلامي زور بغوالي د مسلمان کله چې مسلمان متفق شي النفى صفا يقنا صفا والمروه مروه من شاعر الله نخد دين الله انا فمن حج البيت سوكي حج کي بيت الله او اعتمر اي عمره کي فلا جناح عليه نيشتهز گناہ پدو اي يطوفا چي فرازي بينه بهما پميان دي دوالو کي ياو د بيت الله چا پھر بدرسي ايو ثواب د صفا مروه يغي پميان کي بهزيرا دي وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا چاہ چه اوک کاردنی کائے فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ نَوْ يَقِنًا اللَّهَ بَدْلَا وَرْكَوْنْكِ وَرْكَ دَيْا حَلِيم پوئے دَي زَجَر وَرْكَئِ آَا عُلَمَاتَ چه مَسَلِي وَرْتَ مَالُومِ دَيْا پَتْحَيِي <پَتھائيه> کہا گا احلی کتابیو کده دی زمانی پیرانا و مولانا و سیاسیان دی ان الذينا <سؤال> یقی نهناقالل <سؤال> <سؤال> ی تمونه چې پټی معغا انسلنا چې منرالي ګیري من الباتي د اختکاره او دلاونه والهده او د صلتنا او د هدایتنا من بعدمه پس غنا بنا هو چې بیان کړيدي دکاره کړيدي من دغیر له لناسي خلکوته خل کتابی پهقرآن کې د قرآ مسله د پټ کړیله. اولائی کا دغپتاون کی یلعنوهم اللہو لعنت کئی پدی اللہ ویلعنوهم اللہ انون او لعنت وی پدی بانی لعنت وی انکی حالکہ دی لعنت نا وکل اخلاس اگی چی دا تاسکری چی دا دا کارکی اللہ الذینہ مگر نشتے لعنت پا آغا مولانو تابو چی توبہ اوباسلہ لپا ٹھولو نا واسلہو اخبر عملی ٹھیک و بیانو اخکارا اکڑی دلائل حالکہ دا دی مولاد خبري دا کوي. یاوبه توبه او بازي د پټولونه ادم به خپل عمل اصلاح کوي سم بكي ادرين به بيان کوي د ساج ماده پټکړو کا دا خلق اتوبو علیهم مہرबानी کوم زپدای باندې دغتی آیاتونه با آل عمران او نه ساکېوم دي ښا ها نمبر آیات په آل عمران کې د امی توبا ده الا صرف الا الذین تابو واسلحو او په سورہ نساء کې اغا توبه ده منافق تا سلور خبری دیلتا آدلتا توبه ده مولاد آده پیر ده اِن لَلَّذِينَ كَفَرُوا يَقِنَنَا خَلَقْ جِكُفَرِوكَ وَمَا تُو مَرُشُوا وَمَا تُو مَرُشُوا وَهُمْ كُفَارُونَ حال دا جِكُفَرْكَونَ کیو اولائی کدغ خلق علیهم پدائی لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنی وان ناسیوں در طول خال کو دے والملائکتی ده فرشتو ده والناسی ده خلکو ده اجمعین ده غلندو خالدین پی آمیشه بای پلانتا و عذاب کی لا یقففو عنو ملعذابو نبس نیس پا کول ده دین عذاب ولا هم یون ضرون او نبا دیتا محلتا و نظر در احمت کولشی مسال ده توحید یا ایو الناسو <سؤال> دو ربکمو لذی تاغیبی انزد دل <سؤال> عیل الاکم هدار د دا بندګ ستاسو الله واحددون حدار د دا بندګ یو دی لا اللهه هدار د بندګ نشتې الله هو سیوا داغ نه اولی الررحمنو راحيمو عامېو خاصې میرب با کوون کې دی ان نهفی خلک استواېول اردو یقینند په پیدا دااسمانو اوزمکو شپا اگده لنده اروازو لنده اروازو اگده شپا لنده شپا تورا ارواز رنان ده شپی کار د اختلاف شو والفو الکلتی پا کشتو آغا کی تجری چراوان دي فی البحری په دریاب کی بما پاغی انفعون لحسا چفا درسی خلقو تا وما پاغی کی انسل الله چراوری اللہ من السماعی دا بارنا مما ان اوبو فا احیات تازکی پیهی پا دی الارض لازمکا بعد موتها پاس دوچ احیاء اموات و موتو دارشی سپل شي سپلغه لازم کې ژوندون تازهواله زرغونه کوي مرګ او چواله وبد صفیا خارکړې ده الله په دې اسمه کوي من کل داب بتن دهر کیسمن د سرنا وتصریف الرياح په چلاولو د بادلو کې والصحابي او د وریاز کې المساخري جتابي کړې شي دا بین السماء والارض اسمان او د زمتی پميانسکي لآيات لا الپریټولو کې خامخات دلایل دي دا اسم ده انره ان فی خلق السماوات کی خو چا لپاره دلایل دي لقومی یاکلون دا, دا پارا خلق لپاره چا کل نه کار اخلي لبعض خلق پکې سده سټیان دی و من الناس بعض خلقنا مناه سو کی یتخزو چنی ویو غنی من دون الله د الله نه سوا انداز اند الله برابر انداز جامد ندا فلا تجعلوا لله اندازا بدلتم وی زان لے دا اللہ ہنتا کی نیولے لے سنگا پیروں پا پوٹو پوئی گی فقیروں پا مولام رواوالے کئی پیروں رواوالے کئی باتشاہ وقت قانون جوڑائی اگر کدا اللہ دا قانون نخلافی دا دا اللہ برابر شکا فدی دا دا پوئی گئے وے اہو کن دا اللہ برابر نی پا پوٹو پوئی گی نی لاسور کولشی یو حبونہم نی مین ساتی دا وال نا خلک و چې معې راړې شان دو غي ډیر کلکتي خاً ف منه کیل الله الله سره مومنحت او په خوشالی کې پهف کې دوو کې الله کی کوي شرک کی سخته کې کوي زاره کې بوففلکې د اوله مخليس الله ين فلممابرري يشرون. لا لکه د مشرک من الله سره ډره نه ده د مومن کلکه ده ولا ير الذينا ت چون ژواله مو چې شرک و کفری ازی راون او کفر کوي کړی دي العذاب کله چې عذاب وي او بو یو غي ان القوه لله یقینا تعقدت الله ده جميعن غول او دا بو وي ان الله شديد العذاب اي یقینا الله صح عذاب ولادي الګدته دا مسئله دي شرک یا قولي او مقتدا ناګر مولا ناګر پیر ناګر سیاسی د پدی دنیا کې د پخوا نه وای بای زم ملک بادشاہ پیر سے چه سکی من بتا کو نو حق فرس عالم د چار سو کی حق فرس پیر دے چار سو کی. حق فرس سیاسی دے چه جماعت سره تعلق ساتي نو دا دیتا ته دا الله دین او قران او سنت خدله احکام لا حفظ کړی یو دار نو دنیا کې زال حق فرسونی وای دا ملایک پجامہ کې د پیرای پجامہ کې او سیاست پجامہ کې کا چار سو کی دا ناکار مولا ناکار سیاسی او پیر نزانو ساتا کنینو بیابا گورا ارمانو لکای دا او گورا براعت دیو بلکا و دول جون میں تبا کرے درالا اس تبرر اللزین کالا چی بیلبشی آغا خلق اتبعو چی دا غی تابیداری کری شیرہ تابیداری جا چا کی گی دا ناکار مولا ناکار پیر ناکار سیاسی هلکا <الكده> دا جانبا بیلشی من اللزین دا خلقونا اتبعو چه اغیور پسی روانو لناکار ملاشا گردانو لناکار پیر موران هم موردانو لناکار سیاسی مرگریو دا سیاسات نا دا ورا اول عذاب او بوین عذاب و تا قطوات پریباتی دای لرا. لرا الاسباب و اغتالوقات دا ناکار سیاست، ناکار شاگردی، ناکار ملائد پیری، دا با دیو بلن دای جدا دای بورتوی من خلاص کئی کنوی، تاسو با دنیا کی من گستاسو زمار یا من با خلاصائی، نا من خلاص کئی، دای بورتوی من زالنشو خلاصو ره، دایات پساتای دا روم بیر خواه، نور با قرآن کسای پسای رازی، لد داور پسی چی روانو نا دای بسوی، وقال الذين ويبا خلق اتبعو يا غير فسروانو ناكار مولا ناكار بير ناكار سياسه فسروانو لو ان لنا كچري و من لرا كر تن يوزلت للدنيا تا فتنبرء من وجودا شيو منهم ددينه تستامديهو بير اساس سياسه نمنو كما تبرؤوا لك سنتاس بيل شوي مننا زمننا باخيرات كي دعوا الله مخي زان لا ګوره دنیا کې خمولاو ګوره عملتا خولتا خیلتا دلایل ته ګوره خپي زان لا چې قرآن او سنت وزايف درته کوي او سي رواني خسياسي ګوره چې قرآن او سنت دا کوي کين ګوره پر روزه قیامت په ځان ټکای ځالیکا دا کرانغي يريم الله او بخي دیت الله اعمالهم کارونه ددی آده چه کم کانونه پا مولایا و سیاست که کلی حسناتن علیهم افصوص بای پا دی وما هم بخارجینا من النار او نبای د و تنکی دوورنا یا ایوها الناسو دا حل حرمت مسلی یا ایوها الناسو اے خلقو دا ذان حلال والے حرام والے مکوی کلو خرائم ام آغا فی الارضی چی پز مکا کی دی حلالا روا کریشی پا قرآن و سنت و پا قیاس پایبا پاک و مزید ولا تتبعوا تعصم ذی خطوات الشیطان نافی قدم او قدمونو د شیطان پسې انه لکم عدو مبین دا خو استاد د پاره دښمنکارا دی نه ځان حلال والی حرام والی مکوا چې دا شیفه ما حرام دی دا پمږ نځي امن بدن نکوم ها دا جامنا غندم نشور او د خالي پر زدا کار نکوم پدې میاش کې واده کویدن نکوم ادا مږ لخلوی مشرکین و مبحراو صایبا وسیله ګرځلیو مائده کې براشیغا داخل حرمت تسنمك وخاء إلا يأمركم يقين الحكم كي شيطان تاستا بسوئي والفحشاء فبي فبحياي وانتا قولو دا جواي تاسو على الله فهلا ماغا خبري لا تالمون تساسو لبي جمعي دلل داغي اجتا ورتوى دا مكا ودهو اذا ما ابلاري ككري مشارانو وإذا قيل لهم تلجولش دايتا اتبعو زيماغي پسي انصال الله جرالي قل الله قرآن قل قلو ویده بل داسه ندا نتبعو منزو ماغی پسی الفائنا چی منتی دی من علیه پاغی آبا آناخ پلستازان پیران بشران پلار دا مشرک دا بداتی دلیل سی زمان پا دی ملک چی سکای غبکو پلار نیکو چی سکا کری کئی غبکو قرآن و سنت سر زمان سکار نده دا خبرونه کئی خواه د ای لده ملک اگو وطن چی سلاری غبکو خواه ادې ملک او وطن دا به کوم لا خبرته دي چاټه نه دی ملک قران او سنت او ابو سلمان قران او سنت چې ما ته کوم لار حيږي possible زم له خولې ویل کې پلان کې possible خو ذا او کې پويږي کنه په قران او سنت اولو کنه اباهم اگر کې پلان دته لا عاقلون نه پويږي شي ان ولا يهتدون نه په صلاح رواني نالکا دو قسم خلقی یو کفر شرط بللکی یو توحید و صندت بحلکی لدوالو مثال ومثال اللذین مثال دبلولکی دا قلقو کفرو چی کافران دی کمثال اللذی پشاند آکاس دی ینعقو چی آواز کئی بیماغا گڑو بیزو لا یسمعو چی اگڑی بیزی ناوری انلا دعا مگر چگا ونداعا آواز اے پیغمبرستا مثال ام داسده کانو آراندو تلیگیائی لکه گرد بچ گردو تاواز کئی عبیزی گر بیزوتا آو دا غاو میخو غاو میخو تاواز کئی ای پسیر آوازو ری نور نپوییگی سمون حقی کانو دی بکمون حقی چار آگان دی فهم فسغی او عمیون حقی راند دی فهم لایاقیلون ناقی نپوییگی نبیام اومنان توی حلال قره حرام و رزان و سطحی یایو یا اللذین آمن و آد ایم نمازیدار حلال آغنا رزقنا کن چی منگ دب تدر کریدی واشکرو شكر شکرو با سیدہ اللہ دوڑایو خوری الحمدللہ اللذی اتعمالا وبدیو اس کی القو الحمدللہ اللذی سقانا عزما فراتا ولم یجعله ملحا اجاجا خوگیو بیراک دی شکر دی اللہ لرا ادید تیوی مخی تخوری سات زانتو لگی دمان زانتو لگی یا سیمال خون را کئی قا ان کنتم که یای تاسو إياهو الله لرا تابدو البندگي كونكي انما حرم عليكم الحرام حرام كريدي پتاسو الله المائتة مردارا والدماء وينبايدا شوي ولحم الخنزيري التمام أو وقت خنزير وما أوهغا أهلات يواز بورتك ليشي بيهي باغي لغير الله دفار دمانا دي منقدي الله لبط بلوم من الاشوا لزيارتاو دقبر بلوم من الاشوا قيسي دي تاكي دي الواده سنده ده كتيري انو <سؤال> دا حرام دی د مخره فمن تر سوک مجبور شو اوګل غیر باغین ني طلبګار د سر بو ولا عاد نه ان زيات قید الله د حکمونا فلا اسم علی نشته ګنا پاغت خورل ان الله غفور رحیم یقینا الله بخل که مهربان ده الکه حرام مخره او که دلو که نمریگی پا قدر زی ضرورت تی اخرا دا حلالی کوا نظر دا غیر اللہ چرطان اخرای پیر و فقیرتا لنگر چلیگی او دارنگی عورس تے دا اغا نظرانی پا خیرگی تا علا تلی دیگون دا مقرقا ندا سی مولان پا کشتی اغیی دا مسلح پا ٹھئی نا اغیی تزجر تخویف. ان الذين يغنون اخلق يكتمون اج پټای ما غن سر الله تعالی راضي ګری دي ميلل کتاب دې د قران نا ويسترون اخلي به پاغي سمن تن يا قليلا شي لگا اولئک در خلق ما يا كونونا اغین دکینا کیفی بطون بخید اخلو ک الا النار اور الکذا حرام کی دو خورن داور او دا سبب دور ده ولا یکلمهم الله خبر منک ای غیث الله یوم القیامه پر د قیامت ولا يسكنهم نَبور لپاکای وله وما صاحب نلیم عادی لپاره عذاب درنکته اولیک الذین تاکلقت استروب ولالتا جیدای گومرا ورکل گومری به الهدایت پیدایات والعصابه غریثا عذاب بالماذره بخنا فما اصبرهم سشز دې چې صبرناک او ګرزول دی لرا لنار لن پور دغه دنیا لالچو ذالکذا بان الله یقینا الله نزل الكتاب علی گلی کتاب بالحق د پار دختار کولو د حق او د پټکو وان الی الذین یقینا قالک اختلافو چې اختلاف کوي فل کتاب او قران او سنت کې لفي شقاق بعید ها مخ په لباځه راي لری کیدی کب شزونه چې قران حرام کړي دي او سنت اته پاری کی حق فرست سرو خلاف کئی نا دے پنوئے ڈھلا بازائی کی پروتتے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم سبحانک لا علم للا الا ما علمتنا الا کا آنت العلیم الحکیم دا سور بکری درمحیسا نا ایک سو ستتر نمبر آیات نا شورو دا نسور بقری درم مضمونو جہاد او قتال فی صدیل اللہ جہاد پا ملکی علاقی کی چې پمګ ملک او سیدل کې خلک د وطن او سیدل کې خلک په امن او امان کې نو د ملک ته امن د پاره فده کې اصول بیانای یو اصل دا بیانای چې قانون د قصاص په ملک نافذ وي چې د مظلوم او مقتول قصاص اغستېشي د ظالم او د قاتل نه دریم قانون پامل ملک عمل علاغي رازي چې مال د الله د قانون مطابق تقسیميږي او دریم قانون دار ملک عمل علاغي رازی او جهاد علاغي کیږي چې د لوګي او تند سرا عادتې نذروږي قانون ذکر کای سلورم قانون ذکر کای ملکه عمل پسرا دی چې ملکه رشوت نی نه دا سرور قوانین ذکر کوي د پارا د جهاد جهاد هغه خلق کوي چې د ظالم د ظلم نه خلق خلاصي نه دا خلاصي کی پسو چې ملکه قانون د قصاصي او عمل پسرا دی چې تقسیم د مال دا داده الله د دا قانون مطابقی او کې عمل کل را دی اګه ملک اسیدن کی د الله د حکم پابندی روزنی وی لوګا او تنده برداشت کوي ملک عمل کلرا دی چې ملک رشوت ني نو دا د جهاد د لپاره قوانين ذکر کوي دمح کی آیاتو سرا د 177 نمبر آیات جوړ اورب دال چې مخکي آياتلو کې د قبله مساله او شوا مسلمانانو او د يهودو په ميانس کې دوره حتى ورا سي ده چې مسلمانانو صحابوي چې تمام دین په دی کې را باندې بس تمام دین په دې دی م... مساله د قبله کې را باندې نې کې صرف دا قبله الله وينه دا د قبله مساله خو په دین کې یو جز ده قالم دیناوني کی پدې کې نه را باندې ازینه چې یو مسله کې دا چې ان خلای چرانو ټول مسالې پری دې او يغيته ان خلک نه نه قتال فی سبیل الله اوم نیکی دا جهاد فی سبیل الله اوم نیکی دا, دا قبلې مسله په خپل ځای دا او دا قتال او جهاد فی سبیل الله مسله په خپل ځای دا دانه چې تمام نیکای قبلې کی باندې دی ننۍ کای نو کارونه ومشته نو قطال فی سبیل الله وکوی 177 نمبر آیات دمح کې مزامین او سردا تعلق ته لیسل برران ندا ټولنی کی را بندا انتو الوجوهکم پاولو د مخنستاسو کی ایوال المشرق طرف د مشرق تا والمغربی او طرف د مغرب تا کما مشریقتہ محکای مغرب ته به محکای نو دا ټول انی کې پدی کې نه دا را باندې دا نه نور کارونه هم شته دا ماشرق المغرب وی یاد کو زکه یهود به محکاو ما مشریقتہ من منا سوارو او یهود به محکاو بیت المقدس مغرب ترابطه دا خبرانه چې بس کله دی په له محکا دی په لیکن نه کار کار کم دی ولكن البر لكن خالد نکای من غسوکتے امن بالله چې ایمان راړي په الله مجاهد به مؤمني د الله په توحید به عقیدای ذات او صفات به عقیدای دیم ول یوم او ایمان راړي پرواز روزستانه و الملائکتی او ایمان راړي په فرشتو والکتاب او ایمان را دي پاک کتابونه چې الله تعالی گلي دي او نبیین او ایمان را دي پټولو پیغمبرانو د ساده مسائلی چې دي تعلق د عقیدې او د سره پنځه دي ایمان بالله او الیوم الاخر دعا او ملائکه کی دری او الكتاب سالور او نبیین پنځه ننوري نو دي کای واه تل مالا ورکی مالو على حبه سرد منی د دو د سر مال سره مالی وختې به ور کوي مساریف هم ني چاله به ور کوي ذوال قربا خواندان او د خپل ولایت تا ولي الطعام يتيمانان او تا او غریبانان او وابن السبيل او مسافر او تا والسائلين او صفال الكون او تا وفي الرقاب امال به ور کوي پا ازادو له ستلو کي غلامان بازاداي دا لنې کای کارول شو چې تعلق لرل د مال سره عبادتي بدني واقام الصلاه کایموا سن وا ات الزکاتا ور کای سکات والوفونا پروا لیکون کې بیا دیم پولوزنو خپلوا اذا آهدو کلچ دی لوزنو کی دلاص پابند و اخا دا اخوند نه کایره مجاهد او فوجي مسلمان بدله پابندي او صبر کول کی دي فی البعصائی پا لگا کی و برائی و پا مرس کی و حین البعص و پا وخدا جنگ دا, دا کافر سرا و دا صفات چې پا جا کی اولائک اللذین صدقو داغ خلق تیچ دیر اختیاو ویلی دی و اولائک هم المتقون او دا صفات چې پا جا کی دی هم دی دی دا دا دا د لعسکری اسلامي صفات په دی عقیدت درستا پا جهاد او قطار کی سبیل اللہ بخپل مان لگائی او دارنگی ده موز په بن بی زکاة پا ورکائی او ده لوز پا بن بی سبر بلوگاو تندکی کئی او په وقت ده جنگ کی اللہ وی ده صفات چی چاکی ده پر اختیار والا خلق ده او ده متاقیان دی رنبه قانون ذکر کئی د ملک ده امن ده پارا یا ایوها اللذین آمنو یا خلقو چی تاس ایمان راوڑ ده کتبا فرس کرشوی لی علیکم پتاسو القصواسو برابر والی فی القتلا پا وجلشو که قتلا جمع دا قتیل دا قتیل وجلشوی لی فرائی که و مساوات که وی خوا سچ قاتل مقتول سره احکا با کولش الحر بالحر وجل بشی ازاد پا بدل دا ازاد کی والعبد وجل بشی غلام بالعبد په بدل دا غلام که والانسا وجلی بشی خضا بالانسا پا بدلد خضی که نا دارنگی حر پا بدلد عبد که عبد پا بدلد حر که سرے پا بدلد خضی که خضی پا بدلد سری که ابا وجلی شی فمن فمن آغا قاتل عفیلہو چی ما فی اکلی اغتا من اخیه د طرف درور دادنا شیع انسا شیز نه دواې سو ورته د مقول واېسه تهاقصاس معاف کو او دا خبره او سرهکړ چې و دیت را کائ فېبا اونبلماروفې تا بهداری ده په شرې طرقې سره دا د مړی وارې سو داغ نه دیت واړی په شري طرقې داون او لازمدي پهقاتل ای ورکون ایې د مړی والله اوته به احسان پخې طرقې سره کلا کړی بنا ذلک اداکار تخفیف الاسان فیادا واستابداری کولدی دوار سود مقتول او روان بهی چار پس قاتل پس بهل معروف و شرعی طریق سرا و اداء لازم دی فدی قاتل باندی ادا کول د دیت الیه وارث سود مقتول تا به احسان الفه طریق سرا ذالک دا قانون تخفیف آسان دیادہ مېر ربکو ته طرفه دراستا سنا ورحمتون رحمت یہودو باندې صرف قصاص لازم او بل سنا پنا سوارو باندې معافی کول لازم او بل سنا مسلمانانو تدریخ خبرې شوې یو قصاص شو یو دیات شو یو معافی شو نو ما نشووی شو کنا تاسو خو خدک قصاص اخلای تاسو خو خدک روغه کوي دیا تخلای استا ز خوخه د کارو مافي کوي اسناخلای يهودو باندې لازمو چې قصاص کوي په نسواراو باندې لازمو چې مافی بقاې نه پکې دیا ته نه پکې قصاصو د مسلمانانو ته د عمر احکام بيلاو شو د اسانتيয়া فعمله تدا چاچ زیاته وکړه بعد ازالیکا پس دې نه قصاصی واغستو یا دیاتی واغستو یا مافي وکړه اداغین ارستو بیا قاتل وجنی فله عذاب علیم اگر دا پارا عذاب درناکتے ولکن ستاسو دا في فی القصاص پا برابر والی کی مساوات کی قصاص برابر والی دوئی حیاتون یو قسم جواندون دے یا اولیل الباب او خاندانو دا اقلونو لعلکم تتاقون لذی دا چې تاسو تاسوزان بچ گئی دا نارواونا ذکر جی کل پا ملکی قانون دا قصاصوی انو قاتل چرته جرأت نشیکول چې زده وژدم اوله هغه خپل مرګ وختاله وي چرته چې آ چال پو بو کیخ کوي نجې زپکه مړې جاما انو سله دا که سمجووند د پکه ښا لا پ مسلمانانو لازم دي صرف دانه جماله کو صفه حق اعماله سره کامل سره کامل اعماله دا مالا دا نه نه بای تمنګ مشرکنه د الله قانون بنافسکه پر عمل کی هر مسلمان باید خبر اکی هر مسلمان کنینو پر روز دا قیامت پا اللہ دا ٹھولو نا تپوس کئی تا اید سا مطالبہ کڑی وان دیم قانون قدبا علیکم مقرر شیوی دی پتاسو اذا حد وراء حدکم الموتو کلچ حاضر شی یا استازتا اسباب د گو انترک خیر انک پری خود ای خیر مال تاوی کھا جیداد دی سکرٹیس روز لازم پیس دی الوسیعتو وسیعت کول لوا دا مړه پللار ته اقربینا خپلوواو ته بل معرو په قانونی شر سره توب دا, دا یت ورتهکه زما مال به د شریت مابق تقسیوي زما غم به د مح صللم په طرقي ح على الماقین ثابت د دا خبره په معاملاو متقیو دا ترجم ړوکه ځکه لا ووسیت تلیواې س حی کې راځي چې دکم وارث دمړي په مال کې हिस्सा رشي هغه د پاره وصیت نشته او میراث کې خپل برخاخلی دمند مالا څوکلا پلار د څوک وصیت نشي کوله اود ازویل وصیت نشي کوله خځه د پاره وصیت نشي کوله زکه خدای ولې حصہ مقرړ کړي ځکه نه دمړي په مال کې نه دایا دا منسوخته او چې د نسخ نه بچکای نبيان مالا داشوا دا, دا مرړي دا وصیت کې خپل مور او پلار او چیز ہمان مال بدا اللہ دا قانون مطابق تقسیم ہوئی دا وسیعت جعز دینو فمن بدلہو چاہ بدل بدلک دا وسیعت بعد ما سمعہو رسط داغین چ دواردو فا انما اسمو یقینن گناہ دا بدلولو علاللزین پا خلق دے وبدلونہو چاہ گئی بدلک دی وسیعت لرا ان اللہ سمیعن علیم یقینن اللہ ریدن کے پوئے فمنخوااف سووک چېېږي م موس د ویت کوونې نل ویت کوون کوکې د عمله چې د چازن کدن دی وسیوکې د دا کم خله ورتګیر چاپیر نتی غغې ته یت کوي موسالهم چې د چا دپاره ویت کوي دته پته لې د چې دا د کمم ویت کوي یاد د نپ نه زیاته او کمی کويیا د دی نه کوي سره د پوه کوي انو دغه وصیوله ګټ د اصلاح وکړه چې وایي وصیت دا چې پکار دی چې دا الله دا قانون مطابقه اته نه چې خپل وارثا د خپل مال نه محروم کیږي کدی بیا ورست سوال کوي اته خپل مال په جون تقسیم کیو اېدا زمات تر پوران دي چې دوی سوال نه خلی نو دا وصیتونه مکه واخا ا دې یې راټیارشه نو د دې کې هم بدل د وصیت د وصیت رالو نو دا دا خا کار نه پاره فَمَن خَافَ سُوْءَ جِرِيقي فَمَن خَافَ سُوْءَ مَعْلُوْمِ كِ مِمُوْسْوِنْ مم دَوَسِيَتْ كَوْنْ كِي نَچِدامَلِ رَ جَنَافَنْ گَرْزِيدَل دَ حَقْلَا پَنَا پُوْيَايْ آو اِسْمَنْ يَا گَرْزِيدَل دَ حَقْ وَسِيَتْنَا قَصْدَنَ او پَگُوْنَ أَصْرَم فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ نَرُوْغَ او كَلَا پَمِيَنْ ادو وسیعت کون کی فلاعث مالائی ہو نشت سگنا پدی بدل ان کی باندی این اللہ غفور رحیم یقنان اللہ بخون کے مہربان دے درہم قانون پا ملک عمل پا سرازی مسلمان فوجی روجتی اے روجی نیوی خوا ایک ارکت پارا اے روجی منیوی تا مسافرین ندام اصابل اخابر اے خوٹک تا جی اولا سفر دے سنہ کڑے دے اے روجی با چې لوګي اتن دي سراډه شي نو که په جهاد کې تا ته میلاوی میلاويږي او په ملاويږي او کنن ته باندې اداږي يا الذين امنوا او دې ایمان خاو لانو كتب عليكم الصيامو فرض كذي شي دي پتا سروږي کما كتب للذين لقد سن دي فرض كذي په خلقو مل قبل استا سنه ما کي راته صلاح د پاره خان خلق وي چې عام مصیبت هټي خام کې نو دا ثانهې نو لو ما كنوك ما طلبان و ملاروجي فرسکړې پتام دینول خفه کیږي لعلکم تتقون فالفصفد روجي سلا اته لپاره چې تاسو متقيان شئ او روجا کې د خپل مال د خپلې بیبې نه د خپلوبو نه ځان ساتي ان په کوجه سالمکه څه وکړ یا اند حرام مال نه ځان ساته کنا په یوه میاشت کې خپل مال نه ځان ساتلې دي یول اس میاشت کې ځان د دی پردي مال نه ساتنه متقې بشي د ورځې فلسفه او حکمت داره اي عمل رزدي محدودات نشمرل شي 30 ياونه 30 ورځې دي فمن كان منكم سريعات پکشتي چې ار سوق بری ورځې نه ناو کنهشته فمن كان منكم سوق چی پتا څوکي ماری جنہ جوړا داسې چې د ورځې نشو یا دا سی بیماری که رو جلیو مرض منورم سیوا کیگی یا سیحت را ترستو ملاوی او علا سفرین یا مسافر وی ارو جیو خوڑلی پا مرض و سفر کے فاعدتن لازم دی پا دبان شمیر من ایام اخر دروزن لورو سوری چه خوڑلی دور بونی وی وعلاللزینا پا خالکو یو توی قونهو چه طاقت لری در رو جینی ولو فیدیتن فیدیو ورکولی طعام و مسکین خوراک ورکولی غری ابتدائی اسلام کې دا حکمو استاق وقت اکا روجه نیوی اکا فیدیا استا اختیار ده نو یاو مانا داشوا نا دیوی روزی فیدیا بسوا یاو نیم، نیمو گه غنم چی دا غینا پا پا پاکا بانی نیم سیر جوړيږي بس دیما مانا کهو وَالَلَّذِينَا پا قَلْقُوا يُطْوِقُونَهُ چی اغا اخپل طاقت لرکڑه ده لی سمات لاب دا روجه عمر دمره خورل بودا ده او بودای خزا طاقت ده طاقت پکی نشته نه وجه ده بودا والی او ده وجه ده بودای والی نه نه پاق اقل کو بانده فیدیتون فیدیه ورکولی فیدیه صدی طعام و مسکین خوراک ورکولی غریب ده شیخ فانی ده عمره خورل روجه نشو تینگوله بودای خزا ده انا ده ده دیوی یا ویروزی فیدیه ورکی که پا دا روز بانی ورکی او کاخیدی روزو که ورکی نمارات تینا داره دارنگی آغا خلق چه دائمی بیماری دائمی بیمار او داسی بیماری چه روجه نشتی انگوله نو دا آغای حکم شو داره کمرشو خبر اخلاس ادا او که نای خدای جول کرو نو کفیدی ورکلی دا روجه فمان فمن تطوع چاچیو که خیر فمن تطوع چاچیو که خیرند نیکای کار اے واعيو ورک باهو الله رداد عدد دا پارا غوردي وانت صبور روجين والاستاذ خير لكم غوردي تاس لرا ان كنتم طالبون قتاص پوئگی ترغيب ورکي قران تا امياشتي در رمضان تا شهر رمضان الذي مياشت رمضان غدا ان سي لفي القرانه شي شوروشي دي پاغي کي رالي گل هدا للناس دا قرآن هدایت تخلق لرا و بیناتنا اوخکار دی من الهدا دا هدایتنا دا هدایت قرآن کی دی والفرقان اور علیگلشی دی پدی کی فرقان لازا قرآن صفت حق و باطل جدا گئی فمن شایدہ سوک چی حاضر شو مانا بالغی اجوروی او شهادتو شو چه میاشت رمضان ثابت دا مین کن اشاره اششارا دی میاشت رمضان تا فالی اصمح نفس غدی روجیونی وی دی میاشت رمضان نجابوی گنی دا دا مریض او مسافر دا حکم گنی منسوخ شو ناللہ بیا ذکر که که یو ظلمخ کی ذکر شیده ومن کان مریض ون سوک چه ناجوڑهی روجن چه تینگوله او على سفر یاوی مسافر اونیت تقامتی نیکره اروجی او خورلی فائدتون لازم دي پدوانش میر من ایام الاخر در وزن نورو اگر وزن نوری کم چې چه کلده جور شي او کلده قامت نیت اوکی نوچه سو روجی خوړلی اخ کبونی وی یریدو اللہو غواری اللہ بیکنس تاسو بارکی الیسرہ سانتیا ولا یریدو بیکنم العسرہ انا غواری اللہ پتاسو بانی تنگول ولی تکمل العدتا اور دید پارچ تاسو پور کشمیر ولی تکبر اللہ اور دید پارچ تاسو لیوی بیان کید اللہ علی ماہ داکن پاغ احکام چتاس خود خودلی دی ولی علیکن تشکرون اور دید پارچ تاسو اللہ شکر باسی وَيَذَكَّرُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ او کله چې تاسو کئستانه زما باندې ګال اني زما پربارك الله واي چې زمونږه خپل استیری او کله لري نو ورته وای فإني قریب او په لحاظ دا علم سرا اوجیب قبلم دعوه الداعي بلنا ده بلن کی کله چې دا بلن کما او چې کله زوغوالم زما خو سوال کای ازماغ وقعی انستا سوال قبول کم فالیست نجیبو را غید قبول والی وکیلی زماد حکمونو ولی او غیدی هم یش ایمان ساتی بی پا ما لعلهم د دید پارا چی دا خلق یارو شدون پسام لا روانشی ابتدار اسلام که چی روجه فرض شوا بس خود چی دا ما خام منزن رستو مز بدیوکو ایابو دشوی بس روجه بل آغا وقت نفرضو نله په کېت را تلیف که نه چې د پې بس بیا بروجوه نله ساتیا را اوستا اوحلله ل کوم رووا کلشيدي ستاسو د پااره لاله ت سومي پاغه رووج کې چې د شپبهوي او را فسوو میلادل ستاسو د ښو سره میلادل ستاسو ال خوپلو هننا دا خضی لباس اللہ کم جامی دستاسو دا خضی دے او حکمت سره سڑے پی پٹی سڑے پی پٹی وان تم تاسو چیئی لباس اللہ هننا جامی دا خضیئی چی دا خضی خاون نوی را خضا پٹی آرم اللہو پوئی گی اللہ انکم چیقینن تاسو کنتم ہوئی سختانونا نقصان کی قرزہن کی انفسکو اقفل زانونا فتاب علیکم مہربانی اکڑا پتاسو وعفا عنکم ما فی اکڑا تاسو تا فالآن فس اس باشروہن نا میلاوی گئی دا اقفلو بی بیانو سرا مقرر کری دی اللہ لکم تاسو دا پارا کلہ می میبی سرا میلاوی گئی انو محکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوائے اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان فيما رزقتنا یا الله من دا شیطان نو ساتي او شیطان زمون نو ساتي دا کوروالی نا چې من سره پکې شریک نشي نو دا دعا به وای د پرتګال پرانستون ماخ کی وبتهو لټ وای ماغه كتب الله دا ولذا الدين پوری خان دی دا وتر توام نه خدا او پیغمبر حدیث ویلی کړه وبتهو لټ وای ماغه كتب الله لكم چمو قرر کړی دی الله تاسو ته پارا وکلو خروي او شربو اسکاي حتا يتبين لكم تر دې پور چې خارشي تاز تعال خيط الابيض اغمز سپين من الخيط الاسود او جدا شي تاز تقارشي تاز د مزي تورنا الکه اغمز سپين مزه کم دي من الفجر چه سباده سبا پورې خراش کا وقا او کله په سباجه تپي جنې نمام که حکم سو چباش ماخوطن موز بو شو روجا بو شو روج ہوا عیاد ماخوطن ماندر امختو د شو یا پا بسیدی الا بس رجو روجا بو اوس خله پا حکم سوق سبا پور خراش تاک کا وا. او جی سبا راو کی جن خپل خراق بن کا ترسو پور نور چسو سو, سو پورش پان درا غلی ثم اتیمو سیاما بیا تاسو پور کای دغ روجی الاله ترش پہ پور ولا تباشروهن نا او تاسو ممې لاويږئ خپل خوځو سره وانتم عاكفون حال چې تاسو اعتکاف کوون کی په مساجدې پجماتلو کې واټکفته جمعې اعتکاف سنت موکد ده محلکی ویوت الخامخه کوي نپدغه حالت کې وقلي بي بي سره نامي لاويږي تل که الله داد الله فلا تقربوها تازمنزدی کی گئی ما تولد دیتا كذلك دخ کرانګي یو بېن اللهو بیان ی الله آیاته خپل حکمنا چاہتا للناس خلقتا لعلهم یتقون دغه د پارچ دیتسانو ساتي ما تولونا سلورم قانون سو ملک و عمل پسرا دی چې رشوت پکې جاری وباسه قرآنی کریم په استهلال استلا کیدی ته صحت وای صفه تولیوی ورې په ملک به د قانون به ختري پکیږي چیرې شوت په کومل کی, کی وی اغا ملک والا جهاد نشي کوله اغا ملک والا قتال فی سبیل الله نشي کوله لدا څلورم قانون دی په ملک به امن پسرازی چې اپ سرانو جاجا